și în și pe pământ, el tată, sfânt. Pentru toți cei care sunt conștienți de adevărul acesta de netăgăduit, că după viață, oricât ar fi de lungă, poți să trăiești 100, 200, 300, 1000 de ani, există o moarte. Pentru toți aceștia, anunțăm deschiderea programului L163, în cadrul căruia studiem cuvântul lui Dumnezeu, adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultător, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu de care ne ocupăm ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca de la capitolul 12, studiul pe care îl vom începe cu versetul 7, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Aceasta va avea loc însă după ce mai întâi ascultăm pe preotul care îl vizita pe Pavelică citindu-i un pasaj din Sfânta Scriptură. Ne amintim că în împrejurarea trecută am asistat la o întâlnire între preot, care făcea o vizită sus pe munte și Pavelică, au pătruns amândoi în peșteră, au avut o mică discuție cu privire la lucrurile veșnice, după care Pavelică roagă pe preot să-i citească și lui un pasaj. Preotul i-a citit lui Pavelică locul acela cu înălțarea la cerea Domnului Isus și cum îngerii au vestit întoarcerea sa, dar Domnul Isus a făgăduit să trimită mai înainte pe Sfântul Duh. Dacă vrei, părinte, spune te rog, ce este Sfântul Duh? Întrebă băiatul la ieșirea din peșteră. Este Duhul Domnului nostru, Isus Hristos?" Răspunse preotul gânditor. Orice creștin trebuie să-l aibă, căci așa stă scris în cartea asta. Dacă cineva n-are Duhului Hristos, acela nu este a lui. Atunci, batale lai, nu-i așa, părinte?" Privirea curată a copilului se fixă fără teamă în ochii preotului. Că doar dumneata ești a lui?" Față de nimeni altul, preotul n-ar fi fost atât de încurcat să răspundă pe cât de încurcat se găsea acum în fața acestui copil. Nu fusese el botezat? Nu aparținea el bisericii catolice unica împărțitoare a mântuirii? Pe cetea hirotoniei nu fusese oare pusă pe capul lui? Ascultă-mă, Pavelică, înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să mai cercetez această carte, ca să văd mai bine dacă sunt al lui. Câteva cripe și-au continuat drumul fără să spună niciun cuvânt. La ce gândești tu?" îl întrebă deodată preotul pe copil, luându de mână. Vai, știți, părinte, aș vrea să știu ce trebuie să fac pentru ca Domnul Isus să-mi dea și mie Duhul Său cel Sfânt?" întrebă el cu îngrijorare. Este scris în cartea asta că Tatăl Ceresc va da Duh Sfânt celor care îl cer. Oh, atunci adevărat, sunt sigur, el îl dădea tuturor celor care îi se adresau și mie mi l-a dat totdeauna de câte ori l-am cerut. Dar, părinte, poți primi Sfântul Duh cum primești pe Domnul Isus? Vezi tu, Pavelica, nu înțeleg tocmai bine, ce vrei să spui, adică? Ei bine... Marta a primit pe Domnul Iisus în casa ei, nu așa, părinte? Și eu, măcar că nu-l văd, l-am primit la noi în colibă, în colțișorul meu și chiar și aici în peșteră și știu că a venit și că stă cu mine. Oprindu-se, preotul a închis ochii ca orbit. Apoi, după un moment, a răspuns ca și cum și ar fi vorbit lui însuși. Nu numai în casa ta, ci și în inima ta trebuie să primești Duhul lui Hristos. Dar, părinte, acest lucru poate intra în inima mea? Fără îndoiară, copile! Uite, am să-ți dau un exemplu. Tu vezi, soarele, cum înaintează pe cerie, uriaș, e strălucitor și măreț. Vezi și picătura asta mică de rou, nu-i așa? Uite, ce picătură mică de rouă și neînsemnată. Și totuși, ce vezi tu în picătura asta mică de rou când te uiți cu băgare de seamă? Păi văd, soarele, părinte, pentru că și ea l-a primit, nu-i așa? Ei, da, copile, acum noapte bună. Și înainte ca să-și dea seama, băiatul era singur. Atunci a căzut în genunchi cu smerenie. Doamne Iisuse, a zis el cu glas domol, roagă pe Tatăl Ceresc să-mi dea și mie Duhul tău, pentru că știi că vreau să fiu al tău, vreau să-l primesc pe el, după cum picătura de o primește soarele. Și, Doamne Tată Ceresc, te rog și pentru părintele, dă i și lui, dar negreșit. Amin. Iubiți ascultători, încheiem pasajul pentru astăzi aici, făcând următoare observație. Avem în față doi oameni, două făpturi, preotul de la parohie și micuțul Pavelica. Unul avea cunoștințe bogate despre Duhul Sfânt, celălalt găzduia persoana Duhului Sfânt. Nu este greu de ghicit, potrivit textului din Evanghelia după Ioan. Capitolul 16, versetul 15, aflăm de acolo că misiunea Duhului Sfânt este, citim versetul, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci misiunea Duhului Sfânt este să descopere pe Hristos în inima celui care îl primește. Noi am văzut bine cum a uimit copilul acesta pe toți cei din jurul lui, chiar și pe părintele acesta de la parohie, cu încredințarea puternică pe care o avea despre prezența reală a Domnului Hristos în tot locul pe unde se mișca. Înțelegem, deci, că acest copil avea persoana Duhului Sfânt, în timp ce bietul părinte avea cunoștința despre persoana Duhului Sfânt, dar nu-l avea pe Duhul Sfânt încă în inima lui. Constatarea aceasta l-a umplut de amărăciune pe părintele, dar vă rog să rețineți un aspect extrem de important. Părintele era un om sincer. A avut curajul acesta și a avut tăria de a recunoaște adevărul așa cum era gol-goluț și anume a recunoaște adevărul că acest copil, cât era el de simplu și de mic, avea ceea ce nu avea el ca părinte după mulți ani de școală și de studiu. Unui astfel de om, Dumnezeu s-a grăbit. Să-i dea în final ceea ce îi lipsea și anume pe Duhul Sfânt care a făcut real Domnul Hristos în inima Lui, așa după cum vom afla în pasajele următoare pe care le vom petrece împreună. Încă o dată insistăm și aici asupra acestui adevăr minunat că nu cunoștința despre Dumnezeu ne mântuiește, după cum nu cunoștința despre Soare ne aduce Soarele, ci... După cum de soare beneficiem numai în momentul în care ne luminează direct cu razele și lumina Lui, tot așa de Dumnezeu beneficiem numai când suntem în contact direct cu El prin Domnul Isus Hristos și când razele iubirii sale, prin Duhul Său cel Sfânt, fac din noi ființe noi copii ai Lui Dumnezeu. Ca să vorbești despre soare, poți să o faci foarte bine și în timpul nopții celei mai adânci, în lipsa soarelui, dar ca să fii luminat de soare și încălzit de căldura lui, nu este posibil decât în timpul zilei când soarele este prezent în mod real, în mod fizic. Ca să vorbești despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu, despre Hristos, poți să o faci foarte bine și când ești cufundat în noaptea păcatului și a morții. Dar ca să beneficiezi de lumina căldurii Lui, de dragostea Lui, de sfințenia Lui, de prezența Lui, nu este posibil decât atunci când te afli în prezența Lui, când prin Duhul Său Cel Sfânt ești adus în fața Soarelui neprihenirii, care este Domnul Isus Hristos. Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul care urmează acum din cuvântul Tău, să ne determine să întoarcem spatele nopții de păcat în care ne-am născut și în care ne aflăm, să ne îndreptăm către Tine, să ne răsăm luminați și încălziți de Tine, transformați în ființe noi, care să ne bucurăm de Sfânta Ta prezență în inimile noastre, în tot locul și în tot momentul, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ești soarele liniștii mele, Isuse, Isuse, ești ta. Mai sus, mult mai sus decât ele Mai sus, mult mai sus decât ele Isus Isus este Isus și soarele vieții tale? Aceasta se vede că umbli în lumina Sfințeniei lui și în căldura dragostei lui pentru toți cei din jur. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 7 de la Luca, de la capitolul 12, pe care îl citesc, urma de explicațiile care îl însoțesc. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Valoarea unui lucru este prețul pe care l-ai plătit când l-ai cumpărat. Ai plătit mult? Mult îl prețuiești. Ai plătit puțin? Puțin îl prețuiești. Cât prețuiește un răscumpărat al Domnului Isus? Răspunsul este simplu și ușor de priceput. Atât cât prețuiește viața pe care El, Mântuitorul nostru, și-a dat-o ca jertfă pentru răscumpărare. Da, un răscumpărat al lui Dumnezeu, orice om născut din nou, orice creștin adevărat, prețuiește cât viața Fiului lui Dumnezeu, care și-a dat-o pe cruce ca să îl cumpere înapoi, din păcat și pierzare. Cine se poartă necuvincios și rău față de un răscumpărat al Domnului, se poartă necuvincios și rău față de Domnul Isus, își bate joc de sângele lui vărsat pe cruce prețul răscumpărării prin care cel bagiocorit a fost făcut copil al lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă Spune deci Domnul Isus, și chiar peri din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Fiindcă avem mare preț în ochii Lui Dumnezeu, iubiți ascultători, de aceea El nu ne lasă viața la voia întâmplării sau în mâna unor vrăjmași care vor să o distrugă. Grija Lui Dumnezeu se extinde nu numai asupra persoanei noastre, ci și asupra celor mai neinsemnate părți ale trupului nostru, adică filere de păr de pe cap. Chiar și ele se află sub binevoitoarea grija Lui Dumnezeu. Noi nu prea luăm seama când cad zilnic fire de păr din cele aproximativ 140.000 de, de fire ale capului nostru. Dumnezeu, însă, în căruia se află vrăbiile, se îngrijește cu atât mai mult de cele mai neînsemnate lucruri ale vieții noastre. De aceea, să dăm la o parte orice teamă de oameni și de natură. Noi, și Domnului, în care el și-a început lucrarea, nu putem cădea fără consimțământul lui Dumnezeu. Și atunci când El aprobă așa ceva, înseamnă că faptul acesta este spre binere copilului Său. Singura teamă pe care un ucenic adevărat al Domnului Sus poate și trebuie să o aibă, este teama de Dumnezeu. Și ceea ce înseamnă temerea de Dumnezeu, ni se explică în cuvintele următoare. Încrederea necondiționată în Dumnezeu și ascultarea și supunerea absolută față de El și cuvântul Său scris. Iată, deci. Ce este teama de Dumnezeu? În versetul următor, versetul 8 de la Luca 12, Domnul Isus continuă în felul următor. Eu vă spun, pe și cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, El va mărturisi și Fiul omului înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că mărturisirea numelui lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, Fiul Său, Face parte din viața adevăratului creștin, așa cum face parte inima dintr-un trup de carne. Fără mărturisire, fără propovăduire și înălțare a Fiului, nu este cu putință viața de creștin, viața cea nouă primită prin credința Mântuitorului Iisus Hristos, așa după cum nu este cu putință viața într-un trup fără inimă. Mărturisirea numelui Domnului Isus și a jetfei sale, Înseamnă focul care arde într-o sobă. Fără foc, soba nu-și are rostul. Este chiar o piedică în calea celor care locuiesc în casă. Tot așa, fără mărturisire, credința și cunoștința credinciosului, adică întreaga lui viață, nu își pot îndeplini menirea. Sunt ca o sobă fără foc în calea celorlalți. Este o datorie sfântă să mărturisim cu fapta cu vorba, cu cântarea și cu tot ce avem, credința noastră în Mântuitorul Isus Hristos și jetfa lui răscumpărătoare. Repet, nu numai cu vorba, ci cu fapta, cu trăirea se face adevărata mărturisire. Vorba mișcă. Pilda atrage după sine, zice o zicală latinească care bine zice Orice purtare care nu se potrivește cu credința în Domnul Isus este o tăgăduire a credinței. În această lume plină de păcat, oamenii nu se rușinează de ceea ce ar trebui să se rușineze. Însă și se rușinează adeseori de numele pe care îl poartă și fac un mare rău cu aceasta, trebuie să știe. Din pricina temerii de oameni și ca să aibă pace cu ei, și tac când ar fi trebuit să vorbească. Ținem oare ca oamenii să aibă o părere bună despre noi, lăsându-i în întunericul și necredința lor? Sau ținem să facem voia lui Dumnezeu în orice privință și ne este milă de vieții oameni care zac în întuneric și în necredință? Este o întrebare. Iubiți ascultători, să nu ne rușinăm și să nu ne temem să mărturisim pe Domnul Isus. și nici nu ne putem opri de la acest lucru, dacă în adevăr de noi focul credinței și al dragostei pentru numele Lui, pentru mântuirea semenilor noștri. Cred și de aceea vorbesc, nu pot altfel, spune adevăratul credincios. Și dacă slujitorii lui Satana îl au pe Satana toată ziua pe buze și în gură și în inimă, dacă toate lucrurile pe care le au una, două le dau lui Satana și pe ei înși se dau lui, oare de ce n-am avea și noi pe stăpânul nostru toată ziua pe limbă, pe Domnul Isus Hristos? Toată ziua lăudându-l și dându-i lui toate lucrurile noastre și dându-ne pe noi înșine lui, ba încă noi să ne dăm în realitate lui toată ziua și nu numai chiar prin vorbe. După cum nu poți opri bătăile inimii și cum nu poți opri razele soarelui spre pământ, tot așa nu poți opri mărturisirea numelui Domnului Iisus în orice timp și în orice loc dacă ești ucenic adevărat al lui Fratele meu, a mărturisit pe Domnul Iisus nu înseamnă numai să-i rostești numele. Acesta poate fi un cuvânt gol de multe ori dacă nu este însoțit de credință, ci să arăți felul lui de a fi în vorba și trăirea ta, deci să-l trăiești, să trăiești felul de a fi al lui Iisus despre care vorbești. Un misionar trimis printre sălbatici era foarte sărac în ceea ce privește darul vorbirii. N-a reușit să vorbească prea mult despre Domnul Iisus Hristos, avea însă bogate cunoștințe medicale, era medic de profesie și pe deasupra avea o mare bogăție de dragoste pentru semenii lui. Ușa colibei în care își avea locuința era deschisă zi și noapte pentru toți nenorociții care veneau să ceară de la el sfat și ajutor. După o vreme, Domnul l-a chemat acasă. A trecut un număr de ani după care societatea misionară a trimis acolo un alt misionar creștin. Acesta era înzestrat de Dumnezeu, înobilat cu darul vorbirii și el a început să propovăduiască pe Domnul Isus Hristos. Oamenii din partea locului s-au arătat binevoitori față de a primi vestea aceasta, dar l-au întrebat mereu, Domnule, nu te supăra, cine este Hristos acesta? Ce trebuie să credem în El? Ce nevoie avem noi de un Hristos? la care misionarul încerca să le explică de ce este nevoie să vină la Domnul Hristos și le îl descria ca pe un prieten al celor în nevoi, ca pe un bun vindecător. Tot descriindu oamenii au început să se lumineze la față, până când unul dintre ei spune „Oh, păi noi îl cunoaștem pe Hristos ăsta despre care vorbești tu că a trăit la noi. Misionarul s-a uitat la rândul lui încurcat și i-a întrebat, Domnule, nu vă supărați, Hristos n-a trăit la voi, Hristos a trăit acum 2000 de ani în Palestina. Dar indigenii au răspuns, Domnule, Cristos de care vorbești tu a trăit la noi exact cum ne spui tu. Era un om foarte bun, am găsit la el întotdeauna un sfat bun, un ajutor și vindecare de bolile noastre. În momentul acela, în mintea misionarului, s-a făcut lumină și a înțeles că ei se refereau la misionarul care a fost înaintea lui și care trăise o viață ca a lui Hristos. Datorită acelei vieți pe care omul acela o trăise înainte, cuvintele misionarului care avea darul vorbirii au prins viață și au putut să facă o lucrare de întoarcere la Dumnezeu a sufletelor, lucrare care n-ar fi fost posibilă dacă ei n-ar fi avut în față un exemplu viu al lui Hristos. Trăind, deci, viața lui Hristos, să ne apucăm apoi să spunem despre el în toate privințele, îndemnând pe toți să-l primească așa cum este, fără nicio modificare. Să avem grijă cum vorbim și cum trăim. Hristos nu este naționalist, nu este confesionalist, nici susținătorul unei anumite clase sociale. Hristos n-a venit să nască oamenii din nou ca să-i facă penticostali, să-i facă luterani, să-i facă catolici, să-i facă creștini după Evanghelie, să-i facă baptiști. Nu! Hristos a venit să nască oamenii din nou și să-i facă copii ai Lui Dumnezeu, toți fiind una în El și împreună cu El fiind una cu Dumnezeu Tatăl. Oricine propovăduiește Evanghelia Lui Christos care face copii ai Lui Dumnezeu, nu anumite secte, este din Christos. Christos nu are nimic comun cu toate împărțirile de pe pământ, ci El are de-a face cu omul oricine ar fi El, pe om. Îl cheamă Hristos la sine ca să-L mântuiască, din păcat și din rătăcirea învățăturilor străine de felul Lui de a fi. Domnul Hristos s-a jertfit ca să ne mântuiască cu adevărat de jur împrejur și să ne unească cu Tatăl, pe toți cei mântuiți, făcându-ne una în El. Cine nu mărturisește pe Domnul Isus în toate laturile Lui, laturi arătate în Cartea Sfântă, nu mărturisește bine și dacă stăruiește într-o mărturisire falsă, va avea de dat socoteală în ziua Marei și dreptei judecăți a Lui Dumnezeu. Eu vă spun, zice Domnul Isus, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, el va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor Lui Dumnezeu. Adevăratul creștin face parte din Hristos și așa cum nu-și poate tăgădui existența fizică, tot așa nu-și poate tăgădui existența spirituală dacă o are. În istorisirea pe care avem de obicei să o citim la deschiderea programelor despre Pavelică în țara luminii, am văzut simplu, clar și cât se poate de lămurit acest adevăr. Pavelică, pentru că îl avea pe Domnul Hristos în inima lui, în simplitatea și sinceritatea lui de copil, mărturisea tuturor, fără niciun ocol, Da, Cristos este cu mine aici! Mărturisire care a pus în uimire pe parohul acela, pe preotul acela de la parohie care predica pe Hristos, cunoștea teoretic mult mai mult decât copilul acesta și totuși n-a putut să-i spună lui că da, am și eu pe Duhul Sfânt, pentru că nu îl avea încă atunci. Avea numai cunoștința despre Duhul Sfânt, care nu i ajuta ajutat la nimic, atâta vreme cât nu avea prezența reală a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. A fi în Hristos înseamnă a avea felul lui de-a fi. Acest lucru îl mărturisește pe Domnul Isus chiar acum în fața Îngerilor lui Dumnezeu, pentru că ucenicului este, din punct de vedere duhovnicesc, în locurile cerești împreună cu Hristos. Versetul următor, la versetul 9, Domnul Isus continuă: Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Haideți să cugetăm puțin împreună asupra acestui verset. Așa cum s-a spus și în meditația versetului din, dinainte, numele Isus nu este numai un cuvânt gol, ci el arată o persoană cu un anumit fel de a fi și de a trăi. Cine zice că primește pe Isus ca mântuitor și ca domn și îl mărturisește în felul acesta, înseamnă că a primit felul lui de a fi și de a lucra. Și acest lucru trebuie să-l arate practic în toată mișcarea ființei lui, înăuntru și în afară, în orice timp și în orice loc. Domnul Iisus a venit din cer nu ca să se adapteze rânduielilor de pe pământ, mai bune sau mai puțin bune, ci El a venit să aducă rânduiala Lui cerească, părăția Lui, care nu este din lumea aceasta și care nu se potrivește cu nici o împărăție de pe pământ. Cine zice că îl primește pe Hristos, trebuie să intre în rânduiala aceasta a Lui să primească felul de a trăi al lui, altfel nu este sincer în mărturisirea pe care o face. Mântuitorul nostru nu are nimic comun cu naționalismul, confesionalismul, împărțirea în clase sociale a omenirii sau cu felul de viață păcătoasă a urmașilor lui Adam sau cu împărțirile cu sectele care se fac între creștini. Nu! El a venit să atragă pe om la sine, să-l facă după chipul său, să-i dea viața sa veșnică și fericită, pe care a pierdut omul prin neascultare atunci când era în rai. Dumnezeu n-a trimis pe Domnul Isus Hristos pe pământ ca să facă secte. Cine nu primește felul de a fi al Domnului Isus, se leapădă de persoana lui, chiar dacă cu gura rostește numele lui. Nu Isus trebuie să se adapteze felului meu de a fi, sau al grupării mele din care fac eu parte, ci eu. Trebuie să mă adaptez felului Său de a fi, lepădându-mă de mine însumi și de tot ceea ce este străin de El. A milita, a lupta pentru o partidă religioasă, indiferent care ar fi ea, înseamnă a te lepăda de Iisus cel nepărtinitor. El a venit să facă copii ai lui Dumnezeu, nu partide. A te lupta să te așezi pe un scaun, mai sus, în fruntea unei adunări creștine, Înseamnă lepădarea cuvântului lui Isus, înseamnă lepădarea felului de a fi, că cel a venit pe pământ dezbrăcat de sine, smerit și ascultător de Dumnezeu. El a venit, așa cum el însu spune, să slujească, nu să fie slujit. Și ne amintim că în împrejurarea din Ioan 13, când a fost cu ocazia spălării picioarelor, el a fost cel care s-a sculat de la masă, și-a dezbrăcat haina, și-a încins prosopul, s-a aplecat și-a spălat picioarele ucenicilor. Iată ce face cel care este cu adevărat mare. El este cel care spală picioarele celor pe care îi slujește. A umblat după lucrurile acestei lumi mai mult decât după împărăția lui Dumnezeu. Dovedește de asemenea că nu-ți place de Iisus în primul rând și nu te desfătezi în El și în cuvântul Lui. La Psalmul 4, versetul 7 spune cuvântul Tu mi dai mai multă bucurie în inima mea? decât au ei când li se mulțește rodul greului și al vinului. Cine aleargă mai mult după rodul greului și al vinului, după lucrurile pământești, decât după Domnul Dumnezeu, înseamnă că nu-l are pe Dumnezeu. Pentru că cine-l are pe Dumnezeu are o bucurie mult mai mare de pe urma lui decât de pe urma înmulțirii greului și al vinului, adică după lucrurile fizice. Ai să poți cunoaște foarte bine pe un om care-l are pe Dumnezeu prin faptul că umblă mai mult după Dumnezeu decât după orice altceva. Acela care a gustat bucuria mare a lui Dumnezeu nu mai se oprește la bucurii mai mici. Până la vârsta de 30 și ceva de ani, am umblat numai cu bicicleta. Acum, așa sunt împrejurările, umblu cu mașina. Am și acum bicicletă. Dar ce credeți între mașină și bicicletă pe care aleg întotdeauna întâi? Desigur, mașina! În mașină nu mă plouă, nu mă ninge, nu mă bate soarele. În mașină nu trebuie să dau din picioare să fac efort. Este cineva care mă obligă acum și îmi spune nu, lasă bicicleta, du-te cu mașina. Nu e nimeni. Eu singur o aleg. De ce prefer întotdeauna mașina înaintea bicicletei? Deși amândouă în stau la dispoziție? Pentru simplu motiv că este mult mai comod să umblu cu mașina. Ei bine, până la vârsta întoarcerii la Dumnezeu, noi avem Bucurii pământești atâta cât sunt. După întoarcerea la Dumnezeu însă, avem parte de o bucurie net superioară celor pământești, așa după cum eu am avut parte de avantaje mult mai mari prin mașină. În același fel, cine a găsit avantajele mari, bucuria mare a umblării cu Dumnezeu, nu mai este silit de nimeni să renunțe la bucuriile mai mici, ci le alege prin simplu fapt că îi dau un avantaj net superior celor pe care le-a cunoscut până la vârsta întoarcerii la Dumnezeu. Iubiți ascultători, nădăjdeoind că toți am găsit aceste bucurii mari ale Lui Dumnezeu care fac acelelalte să apună în fața bucuriei prezenței Lui Dumnezeu, vă anunțăm încheierea programului le 163 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am găsit o dulce mângăiere O speranță în multele necercări. Am găsit o dragoste curată O Iisus, pe tine te-am găsit Mii de n are putea